Senyores i senyors, bon dia! Aquest és el programa número 2 de Tapesports de l'Era Retallada, però qui paga descansa però qui cobra també. Ja ens agradaria canviar-ho, eh? però les coses siguen iguals. El que sí podem dir és que aquest programa segueix destinat a totes aquelles persones que la pilota els agrada més. Ara, olla! Avui és el segon dia, però vaja, com si fos el primer. De totes maneres, avui és el segon programa ja d'aquest nou programa, on, com vam dir ja fa dues setmanes, en el primer programa, no anirem al planeta Spork, no. Deixarem momentàniament la gran nau interestel·lar del TAP Esport per enganxar-nos amb una altra gran nau, on no tan sols volarem, sinó que també, si convé, picarem pedra! Benvinguts a la sintonia de Ràdio Borreig, emissora municipal. Són les 12:37 minuts. Amb una temperatura de 25.8 graus centígrads, una humitat del 53%, una pressió atmosfèrica de 1.013.4 hectopascals. Avui, preparant el gran viatge mai explicat, pel 107.3 de la vostra FM! L'empresa és difícil, però no us espanteu. Ara és l'hora d'agafar el matxo per les regnes i aventurar-nos en el que serà, de ben segur, un viatge ple, ple, ple de bitxos, insectes i d'altres animalons que de ben segur no havíeu ni vist ni previst veure'ls mai, perquè aquesta vegada no anirem amunt, sinó que anirem avall. Ja ho sé, no sona gaire bé això d'anar avall en lloc damunt. Ah, vosaltres ho dèieu pel tema dels insectes, no patiu. A la nova nau, que curiosament també s'anomena Tapa Esport, estarà, suposem, preparada per qualsevol eventualitat. I diem, suposem, perquè nosaltres també ens estrenarem aquest viatge al centre de la Terra. ha! ha, ha. ha, ha, ha, ha. I és que no tan sols de pa viu l'home, no tan sols aquest programa viu d'anar al planeta Spork, amb la nau interestel·lar, ni molt menys la Terra, perdó, ni molt menys per aquesta temporada, intentar arribar al nucli, al mateix infern de la Terra, no? Realment de què es nodrirà per primera vegada aquesta nau interterrestre serà dels resultats de les nostres entitats esportives i en general dels nostres, dels seus i nostres esportistes que representen aquesta comarca regada pel gran Imurubunt i morobunt Llobregat. Això sí, el que no estrenarem serà la secció que ve seguidament, però sí el seu contingut. Avui us deixarem amb una gran, gran cançó en català, també amb un gran tema. Ell és de Sesillas, Tomeu Penya, amb companyia de la primera cantant argentina que va gravar en el 1994 aquesta versió de Bigis. Ella és Adriana Ceballos i tots junts fan això. Illes dins d'un riu. Salutacions cordials. Tu em fas coses que ja no sé explicar. Aferrem molt fort que no sent mal, cada cop el meu cor és un sentiment tot nou. L'amor t'enrezec i demana dedicació, l'amor que sentim no cal conversar. I plegar sense pressa, ah-ah, fent l'amor l'un a l'altre, ah -ah. Som ningú més amics Com pot ser millor Vine lluny amb mi A un altre món Si estem plegats No t'emborres ah, ah. Recolzant-me un, un a l'altre ah, ah. No puc viure Quan l'amor ja s'ha acabat Res no té importància Si no tens ningú Que doni cal encendir Tant. Això no ens passarà tot en on hi ha cap Aquest amour mai no s'atudarà I el missatge ben clar Si aquest pic em visc que no hi ha fi No ploreres més Estimada, no farem que I enamorats, viurem Com faré sempre, nen Fem l'amor un al l'altre So mi domes en mig quan no t'ha millor. 12 i 44 minuts i aquesta cançó ens recorda de que estem ja entrant en matèria. I començarem amb la nostra agenda. Comencem pel, pel que fa el... els veterans del futbol. Eh? Lliga Intercomarcal Grup A, partit per demà, a partir de les 11 a la Coromina Berga. Un altra per al partit de, pel grup B, perdó, demà també a partir de les 11, Monistrol Atlètic Gironella i un i en tenim dos del grup C, un que jugarà avui a partir de les 4, Verdi Blanca Cal Rosal, i un altra part demà a partir de les 10 de matí aquí al municipal de Porreig, Club Esportiu Porreig, Callús. I canviant totalment d'esport, perquè parlarem Berga Cull, la pedalada popular dins la setmana de la mobilitat. El grup de defensa de la natura del Berguedà organitza el proper diumenge 28 de setembre una pedalada popular amb motiu de la setmana de la mobilitat sostenible. Es tracta de la defensa... Eh, perdó, de la desena edició d'aquesta activitat que pretén potenciar l'ús d'un transport... Sostenible com és la bicicleta. L'activitat començarà a les 12 del migdia a la Plaça Vila Domat de Berga i el recorregut és senzill i apte per a tots els públics. Passa pel carrer del Roser fins a arribar a la Valldan i torna per la carretera de Sant Fruitós fins a arribar a l'Institut i a la Plaça Vila Domat. Fonollet organitza la desena marxa demà de l'Associació de Veïns de Fonollet i l'Ajuntament de Porreig organitzen per a demà diumenge la desena edició de la marxa de Fonollet. La sortida serà a les 8 del matí a Sant Sadurní de Fonollet, com és habitual. Hi haurà dos recorreguts, un d'11 quilòmetres i l'altre de 22, que es podran fer a peu o en bicicleta de muntanya. Una notícia passada, eh, de la setmana passada. Berga va acollir el campionat de Catalunya de Parapent. El campionat de Catalunya de Parapent s'ha celebrat enguany al Berguelà. Les proves van tenir lloc a 11, de l'11 al 14 de setembre i es van desenvolupar a la comarca amb l'objectiu de dinamitzar el territori per a la pràctica del parapent. La competició si no està Parapent. Ja, eh? La competició va tenir la presència d'una quarantena de participants, però algunes de les proves es van haver de suspendre pel mal temps. Xavier Bonet. Mari Orqué i Sergi Claret van resultar-ne guanyadors. Hey, L'Ultra Pirineu 2014 va ser presentada ahí a vagar a la Plaça Catalunya, de vagar va acollir ahí a la Tarda la presentació oficial de l'Ultra Pirineu en un acte en què es va, va intervenir, entre d'altres, la manresana a Berga Núria Piques, tres cops guanyadora de la cursa. Una altra plaça vaganesa, La Porxada, serà el punt de sortida de les dues proves. L'Ultra Pirineu, que es posarà en marxa a les 7 del matí, tindrà 103 quilòmetres de recorregut i la marató Pirineu, amb inici a les 11 i un recorregut de 42 Uh, quilòmetres! I per acabar les caminades, eh, la 22a edició de la travessa gosu-berga amb BTT Escalfa Motors. La travessa en bicicleta de muntanya Gossol ja escaufa els motors. La competició organitzada pel Club Esquí Berguedà i els Mussols de Pedra tindrà lloc el diumenge 12 d'octubre. <coughs> la sortida serà als peus del Pedra Forca i l'arribada serà a Berga, després d'haver fet un recorregut de 52 km. Els interessats a participar-hi poden inscriure's a la web www.clubesquiberguedà.cat fins al límit de 400 persones quan es tancarà l'inscripció. El preu és a partir de 23 euros, depenent de les modalitats, i l'edat mínima per participar-hi és de 14 anys. El recorregut transcorre per pistes forestals amb un desnivell positiu de 1.440 metres. És una travessa no competitiva, tot i que hi ha trams amb dificultats tècniques per la qual cosa es demana experiència en la conducció de BTT. I per acabar amb aquesta consonata, què més? No podríem parlar, deixant-nos de banda la petanca, oi? Primera divisió, avui, Cortés, perdó, sí, avui, Cortés, Vila Nou i Amigos de Castellgalí, Gironella, eh? això perquè fa la primera divisió, perquè fa la segona divisió, tenim un partit i és per demà, dos partits, Vila Nou, Torrent i Cal Riera Calders, i per la tercera divisió. En tenim un altre amics de Casserres, Sant Feliu de Casserra, eh? és un dèrbi de SSS i RR, eh. Doncs tots tots tots ells demà a partir de les 9 del matí. No, no, no hem marxat. Estem aquí, eh? Uh, I estem aquí per parlar de l'envolverga, Berga, eh? Que recorda avui l'expresident Sabata amb un torneig memorial. A memòria de qui va ser durant molts anys president de Berga Josep Antoni Sabata, serà durant tota la jornada d'avui molt present al pavelló municipal de la capital del Berguedà. El que va ser... El seu club, amb la col·laboració de la Federació Catalana d'Envol, organitza el primer memorial Antoni Sabata en una diada que estarà plena de partits. Sabata va morir el desembre del 2012. Els partits comencen a partir de dos quarts de deu amb un match entre l'equip infantil d'Alberga i del Sant Padó. A, a dos quarts d'onze hi haurà el partit entre les seleccions Cadet Catalana i la de la Catalunya Central. A partir de les 12, al torn d'un partit femení, del senyor, del sènior femení i de la 1, a les 2 es reviuran èpoques passades amb l'actuació dels veterans del Berga. Després de la botí ferrada, l'equip sènyor A del Bergarà jugarà amb el Sant Pedó, a dos quarts de 5, i el Berga B amb el Sury, a partir de dos quarts de 6, en les semifinals. El record a Sabata es farà... A, la, a dos quarts de set i els dos darrers partits, tercer i quart lloc i final, es faran a partir d'un quart de vuit. Tot el dia liats al pavelló de la capital del Mar -Gabà. And a Manresa de l'Àsquet eh, encara continua en els seus en la seva pretemporada, no Josep? Sí, sí. Bon uh, dia, Josep. Bon dia. I va jugar ahir, ahir va ser que va jugar la Bruixa d'Or contra la Caixa de Gossa amb una altra derrota, però, eh? 84-92. Sí. Ja se sap que la pretemporada és una època de preparació, que en principi ha de ser com una pujada per arribar al 100% a l'inici de la temporada. Una cosa, una cosa, Josep, deixa'm primer de tot, a que me, que no me n'oblidi, que me no que no me n'oblidi, sinó que me n'oblidi de felicitar-te, de, de, jo vaig pensar-hi molt, eh, amb la, amb la derrota d'Espanya, en el sé que canviem totalment de, no d'esport, però sí de, ah, de campionat, eh, el, la derrota d'Espanya del Mundial amb el França, eh, que vas dir que França ja ho feia això, eh, Semblava un equip de l'Eurolliga, sí, no. Va recordar el Paratinaikos? O, o l'Olympiakos era, sí. perdó. Se et sent molt malament, se et talla Josep, això, no has de tenir el camp de potser... Ara? Ara, ara. Doncs m'he estat llegint alguns articles de valoracions ara, després del Mundial... I bastant remarcaven el fet que el tema entrenador-preparació de l'equip ha sigut molt important per arribar al final. Els equips més ben preparats, que van ser França, Serbio i Estats Units, van ser els que van acabar guanyant, si més no estan en el podi. Uh, potser no eren equips amb més qualitat, que Espanya segurament era més bo, però potser no van anar com tan preparats. Sí que es devien preparar molt, eh? no, no dic que no ho fessin bé, ni molt menys, però... Estaven com molt més pensats, més, més pensant. Nosaltres no som els millors, sinó que hem de demostrar que volem ser els millors. Per tant, hem d'entrenar al màxim i preparar-nos els partits de tope. I, per exemple, l'ambient de Sèrbia, envoltat de grans jugadors, com Bodiroga, que està uh -huh. a la selecció de sèrbia, o el, el mateix entrenador, Djordjevic, grans que va jugar al Barça Madrid. Xaixa. De, com un conjunt de bàsquet, no el Bayern de Múnich mateix està envoltat de grans jugadors de, del Bayern que envolten la cúpula i que el, el Bayern sigui un, un gran club de futbol. Uh -huh. Doncs el mateix passa amb Sèrbia que està com envoltat i això va fer que es visqués molt bàsquet i alhora eh, els jugadors estiguessin molt motivats. L'ambient hi va influir, penso molt, en aquest aspecte. I als Estats Units, ho vaig dir, recordo, estan jugant al 30%. O sigui, van demostrar que quan es ficaven les piles els tercers quarts, ficava una mica de la directa, podríem dir, uh -huh. acabaven destrossant els el rivals i va passar amb Sèrbia, que els primers 3 minuts ell el va posar contra les cordes i va començar... Eh, es va ficar 5 o 7 punts a, a sota als Estats Units, però llavors van entrar la qualitat individual de, del James Harden i del Kai Irving que van com destrossar la selecció sèrbia. déu nhi eh? Però déu nhi sí, sí. com anaven, eh? I tant, i tant. I tots es eh, eh, van fer que pensar, no? Quan quan alguns es lesionaven alguns jugadors que havien de venir prèviament també en, sí. el, en el Mundial es van legionar, dius, està quedant un quatre no?, una mica la selecció americana, però no era, però, clar, era així. clar, tu eh? mirem els jugadors que havien i pràcticament tots promogien si no 20 punts, t'agafen 10 rebots, 13 el mateix André Drummond que va ser el que va jugar menys, podríem dir va ser el segon màxim rebotejador i no amb 13 rebots per partits, que és una bestiesa per tant, tots els jugadors que hi ha, hasta els que jugaven menys que havia promitjat 20 punts per partit i això pocs ho fan el que semblava, si més no, quan veies els equips dels Estats Units que eren a tot arreu que agafaven tots els rebots la omnipresència Estats Units potser va fer que tu comparaves, no sé, el mateix James Harden al costat d'un pivot serbi i al Harding li treia tres braços. Uh -huh. uh, físicament és com un equip molt més preparat, sí, perquè segurament juguen tres partits a la setmana, es parten moltes hores al gimnàs. En canvi, el joc europeu potser és un més joc de pensar, com el Barça, que baixa una pilota al base, la passa, fan mouen una rotació, i llavors continuen. Bueno, en canvi, el joc dels Estats Units, si més un partit de bàsquet, veuràs que és un, com un nena i tornar. Sí que passen la pilota a dintre i llavors se la juga a pivot, però és... són estils diferents, un molt més físic que l'altre. I si el, si el, jo penso que si Europa va guanyant més potència física en molts anys, es n'hi ha igualant. Però ara, sobretot en aquest departat físic, eh, té un punt a favor als Estats Units. Per qualitat, potser no, perquè el Teodòsic mateix és un geni del bàsquet. Però, però, bueno. però sí, és un geni del bàsquet. Però és que, esclar, és un i està a Sèrbia. Sí, sí. Um, no, tu, no, tu no, per exemple, no penses que en el bàsquet... Um, per negres? No, no, ni molt menys eh? no? O sigui uh, uh, no tenen les uh, qualitats aquests uh, jugadors uh, mm. d'aquest color que, no, o sigui, que, ha... que tenen unes qualitats que els fa més, uh, més propensos a jugar a bàsquet hi ha, hi ha, si ens com amb explica... altres disciplines, potser amb el futbol serien més potser tirant els blancs O sigui, ja ens hi ha explicar uh, Estats Units l'esport més vist l'esport més seguit és el bàsquet i els, els Estats Units són els millors del món. El segon esport més seguit és el, futbol, el bàsquet, i ara el soccer, que seria el futbol europeu, està sortint. En canvi, a Espanya, Catalunya, Europa... Bé, bueno, sobretot Espanya, l'esport més seguit és el, el futbol. Uh -huh. Llavors potser vindria el però amb una diferència abismal de qualitat. Segurament es veu amb els salaris. Espais, el comparem els salaris futbolístics eh, europeus i els de eh, dícebol o d'això això són pràcticament iguals el Lebron James i el Cristiano Ronaldo segurament han de trobar el mateix però la, sí, sí, no, no, sí, però la selecció americana només comptava amb un blanc Sí, no, amb això que vull dir és que els Estats Units potencia molt més aquest esport en canvi eh, Europa dedica molts més esforços a anar al futbol per això el, el, el pressupost d'un equip de bàsquet és molt, molt més elevat a Europa ai, a Estats Units que a Europa això què vol dir? Que Espanya i bueno, el conjunt d'Europa, Catalunya, el que sigui, dedica molt més eh, recursos al futbol que no pas el als Estats Units. El bàsquet. Mm -hmm. això és la diferència. Si Espanya, Catalunya, Europa, de destinés els mateixos recursos que destina als Estats Units, es estaria també a un top mundial. Així no, depèn dels recursos que, que dones. Per exemple, el motor, a triar el trial mateix, doncs... Eh, Catalunya ja ha dedicat uns, uns, uns interessos que han reportat uns beneficis i estan guanyant moltíssim. Si tu generes bueno, una bona escola, no sé sí, què... Sí, però, doncs... per exemple, uh, uh, ara se'n està allargant, se eh? passem mm. un minut de la una, però tot seguit uh, posem publicitat, no passa res, però és que uh, la, la mateixa, els mateixos diners, uh, encara que sigui l'esport més majoritari als Estats Units al bàsquet, mm el reben tothom, tant blancs com negres sí, ah, bueno. però realment no sé, sembla que els negres se'ls dona més bé aquest esport sí. Oh, no. o sigui, jo penso, estar... el que és de dir que, que diuen que els blancs passen del bàsquet més i potser sí. se'n van més jo, el al, al el futbol arribar, americà al el que hauria arribar és que potser no, el futbol americà seria uh, els, els blancs, uh, com que són més Europa, i la gent és més europea bueno, la filosofia blanca és Europa i la més aviat uh -huh. negra seria Sud-amèrica, Amèrica, Àfrica per tant, és de dir que en més uh, si fos al revés, si Europa hi haguessin Uh, gent de color fosc uh, i es jugués molt futbol segurament els, la gent de color fosc serien els, els bons d'Europa en canvi si hi blancs als Estats Units penso que, bueno, no és la meva opinió uh, el bàsquet seria de, de blancs depèn del, del, dels esforços que generes si s'escriu que a Amèrica fossin blancs, doncs això que et dic segurament els blancs dominarien Penses així? Sí molt bé, doncs al marge, al marge que si de blancs i negres no volem crear una controvèrsia, sinó que volíem fer com puntualitzar aquesta cosa que és evident, no és patent, que la selecció americana tan sols amb un blanc va a pallissar amb el bàsquet qualsevol selecció del món. Nosaltres, Josep, després de la publicitat, tornem, si et sembla bé. Del Mundial ho deixem tancat? Sí, sí. I ens enganxem una trobada de Manresa, que l'hem deixat pobreta. Manresa, porreig, verga, sí. Molt bé, Josep, doncs fins ara mateix a la Públi Escolta, coneixeu un taller aquí a la hora? Sí, un amic m'ha parlat d'un taller molt ràpid El meu cunyat em recomana un taller molt professional? Doncs el meu cap em diu que ell va un taller molt econòmic Molt ràpid, molt professional i molt econòmic Ha de ser Eurorepart, el taller dels camps, saben Vine amb el teu vehicle coneixens i trobaràs el que busques Eurorepar. t'esperem a A Porreig, tallis Manel Serra, al carrer Nostra Senyora de Murió si m'anomenes un indret del terme d'Avià que hi ha un gran magatzem de roba i molt bé de preu Ja ho sé, Santa Maria d'Avià No Sant Vicenç d'Oviols Que va Sant Serdi de Clarà Escolta, què ho fa que només em dius noms de sants? És que si hi ha tanta roba i bé de preu aquesta gent deu un fer miracles Doncs no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 I seguim aquí, són ja la 1 i 5 minuts parlant de bàsquet, parlant de bàsquet amb el Josep Vilaslell però ara si tanquem el Mundial que es va veure molt bon bàsquet tant per blancs com per negres i parlarem ja del bàsquet més d'aquí començarem sí. pel Manresa, Josep, si et sembla bé doncs d'acord, jo m'havia proposat parlar del Manresa, de les incorporacions que han fet i l'equip que han format perquè una cosa, eh, una cosa ara sí. que dius això les incorporacions, jo he estat mirant el, la l'alignació, la, la, la, la sign sí. inicial del Manresa i no en conec cap no, no, allà eh, per començar penso que s'ha reforçat molt bé, era el dia que es portava Pere Romero, que s'ha dirigit els últims partits ja, el perfil dels jugadors, si anem a mirar, són jugadors eh, bastant amb, amb experiència que pràcticament han tingut una mínima experiència a la l'ACB que no necessiten gaire adaptació i que fins i tot han fitxat jugadors a Euroliga uh -huh. ja, si Primer el Marc García, que és un jugador cedit pel Barça l'any passat va donar molt bon resultat al Marcos Eriksson feria un perfil similar, una escorta, que tira bé, entre bé que Al final s'ha tallat, eh? del Ericsson, el del Marcus Eriksson se l'ha quedat al Barça sí, una altra vegada Sí, eh? al final sí Llavors eh, han fet eh, diverses incorporacions, tenen 11 jugadors, dels quals 10 eh, són nous, I, excepte l'Àlex Hernández, que s'ha mantingut, i allà ficava sin, casa sin resolver que era el cas del Rasmus Larsen. No sé com ha acabat, he buscat, però no diu si ha fitxat per cap equip o no. Llavors vam fitxar, l'últim que ha fitxat és el Zach Morley, que va jugar a l'Euroliga l'any 2012-2013, que va promenotjar 8 punts i 3 rebots, que el s'anomena de l'associació l'Anciós. Carai. Home, 8 punts d'Euroliga no són pas pocs, eh? Uh -huh. I ja ho ja veurem, al principi és una bona incorporació. Llavors, no sé si et sona un jugador que havia estat al caja laboral, que es deia el Pepe Poeta. No. Que era un base, bueno, ho van fitxar a mitja temporada, que també va jugar a Euroliga, uh -huh. que ho feia prou és com molt elèctric. Uh, doncs també l'han fitxat Manresa. Uh, van canviar l'entrenador Pedro Martínez que el molt bon entrenador sí. ha una gran feina a Gran Canària sí, sí, portant-lo... Sí, sí. A tots els equips en l'estat, a Manresa, sí. havia entrenat a Manresa també, Pedro sí, sí. Martínez, eh? Llavors, el Marius Gionis uh, és un jugador jove, 20 anys bueno, suposo que també ha volgut combinar joventut amb, amb experiència Rany Missach va jugar a l'Eport a l'Òscar, a l'Huesca uh -huh. i va pronunciar 13 punts, tres rebots, 2, assistències que això està molt bé, per tenir 20 anys estar a l'Eport, sí que no és va fer però com segona divisió per tant està molt bé pronunciar 13 punts uh, llavors hem fet el Dimitris Haritopoulos que fill del Valladolid de l'any passat el Jordi Casas uh -huh. podríem dir que tenia dos grans jugadors el Johnson i aquest el Haritopoulos que va pronunciar 11 punts i 5 rebots sí que era com diguéssim una de les estrelles per tant les pilotes segurament li més amb ell però per pronunciar 11 punts ACB el, el està molt bé llavors l'Andriu Oiglis, si pronuncia que prové de la lliga australiana la NBL on va començar 13 punts i 8,3 rebots va ser el màxim rebotejador de la competició i havia jugat al València I mateix dos onze bueno, no sé si ho recordareu havia jugat al València fa unes temporades uh -huh. té 26 anys per tant no és pas tampoc molt vell llavors el Ben Dior que prové del Blue Sense Mom Boone uh -huh. que té 33 anys ja que és vell que jugava bastants minuts també ho va fer bé si no recordo malament, va por mitjar 6 punts i dos rebots la temporada passada. Està molt bé, també. Llavors va mitjar el Mike Hall. Fa poc estava aquí com de prova i l'han acceptat. Que el 2012 havia jugat a la Labrada, però va tenir unes lesions i no va poder tenir un bon seguiment. Va deixar i ara tornat el Manresa. Es veu que té molt bon pot, molt, molt potencial, anotador, ofensiu. I ja es veuràs un 4, que té 30 anys. Llavors el Carles Vivià estava jugant a l'Iberostar Tenerife, Uh, l'han fitxat com a contracte temporal com podria ser la Vinya no sé si el, bé, fa dues temporades no sé si el renovaran o no anà promenjant 5 punts i 2 assistències aquestes són les incorporacions d'aquest any però què et sembla, sí? sí. Promet, jo penso que sí, perquè són jugadors que tenen coneixen la Lliga han estat amb molt bons equips el mateix, no sé silenciós el Zach Morley va promenjar 8 punts a la Lliga per tant ha tenir un cert potencial el Marc García se'l considera com un futur Navarro L'Àlex Hernández té la seva experiència a la CB. Tots, jo penso que és una bona temporada. O sigui, Almenys com comença bé. El Marc Garcia, dius que es diu? No. Sí, Marc Garcia. A Ma, aquest, aquest noi li va molt bé, perquè pues, a jugar amb el Barça no tindria lloc. Sí, sí. Amb el Barça B quedaria potser una categoria molt inferior a, a, al seu sí. potencial, diguem. I doncs, amb el Manresa estarà participant en equips... Sí. No? com li va passar amb Marcus Marcos Eriksson que va acabar promidiant 11 punts que són moltíssims uh -huh. per tant, jo penso que està molt bé la, la fi, el que està presentant el Barça aquests darrers anys també s'ha dit diverses jugadors al Barça a veure, el ha anat al Gran Canaria n'han sigut més Sí, el, amb l'Andorra, el, el base el... Sí, el, el ah, com es diu Com es diu, es diu Bé, bueno, era sól base, bàsicament. No? Bueno, bueno, Fèiem bastantes rotacions, però bé, jugàvem al Barça. No sé sí, si. sí. No, el, ah, al Sada. Ah, exacte. No, però bé, bueno, jo em reflexo Barça bé, que el Barça oh. no, no era un club de pujar molt de la cantera. Si mirem, sí que hi ha el Navarro, el Besol, sí que hi ha bons jugadors que han sortit de la cantera. Però ara aquest, últimament estan com potenciant més aquest, aquest estil. Molt bé. Josep, cap a on anem? Bueno, doncs anem cap allà, cap a Quicasa, cap a Porreig. Sí. Aquest any el Porreig constarà de, de més equips que l'any passat, si més no. Uh, recupera el senyor Porreig, que jugarà al Campionat Territorial de Barcelona. Uh -huh. estaran en grup 2. I la setmana que avui ja s'estrena, uh, contra el Quicasa, si ho podeu anar a veure, les 4, el 27, que serà dissabte, uh, contra el club bàsquet Sant Andreu B. El júnyor Mascolí, que aquest any jugarà a nivell B... També s'estanarà dissabte que ve contra el Manlleu a casa a les 11 del matí. El júnior femení, també a nivell B, s'estanarà també dissabte que ve a les 4 després del, del júnior masculí a dos quart d'una contra el jubil a la salla B. Llavors, altres jugadors encara no han penjat el calendari, altres equips, com són el cadet masculí, que disputarà una frase de promoció, el mínim masculí A i el mínim masculí B i el premi femení llavors aquest any també intentarem fer un seguiment al Bàsquet Verga de quatre equips en té diversos en té, en té 11 equips en, se, en seguirem quatre el inforber Bàsquet Verga que debuta demà a un quart de vuit contra el Molins de Rei A, a fora debuta a casa, a fora llavors el Tucci Bàsquet Verga que és el sots 25 masculí a, que jugarà contra no el tinc el... No, juga, sí. Tu jugues de setmana també? Sembla que sí Tucci basquet-vergues, són 26, vaig a mirar-t'ho Llavors el júnior femení B també el seguirem Que debutarà a fora Contra el bàsquet que han De la setmana que ve I el júnior masculí nivell B Que juga la mateixa competició que el Júnior masculí del Porreig Igual que el júnior femení del Verga Juga la mateixa competició que el júnior femení del Porreig uh, a desquart, Jugaran a desquart 11 doncs, el diumenge contra, ja em s'ho sé dir bé Euroditares Sabadell Sud Club Bàsquet i si no recordo malament juga el Tutxi Suds 25, Berga juga contra el Sant Manat, que és el poble del Jaume Carai uh, que, no, que avui, no, pot ser, eh? avui no, no ha pogut ser que se'ls ha abriat el cotxe Sí, doncs sí, ho tinc aquí no, jugarà la setmana que ve el dia 28 diumenge contra el Tutxi Bàsquet Berga contra el Club Bàsquet Sant Manat Molt bé, ja molt ho tenim bé. Doncs records, ara que parlem del Jaume, records amb el Jaume, que si ens estàs caltant segur que no haurà pas pogut deixar d'escoltar-nos, estarà penjat allà per internet. Doncs Jaume, records, t'esperem la setmana que ve, aviam si perdeu amb el bàsquet, amb el Tucci, passarà la setmana que ve, no? Josep, digue'm, digue'm, què m'anaves a dir? No, ja està, ja està. Ja està, tot, del bàsquet, deixem el bàsquet. De nou. Vas fins la setmana que ve, Josep. Apa. Deu, deu. U, u, Un quart de dues, un quart de dues i anem a parlar ja per primera vegada, cara a cara, amb l'Albert Planas. Albert, bon dia! Bon dia, Josep. Perfecte. Se sent com el bacallà, eh? El bacallà llaunat. Bon dia. Ara. Ara per sí. fallar, per variar no falla, eh? Que el primer mico sí. no funcioni, és típic del directe, això, i dels estudis, i de, grans, i de les grans ràdios. Sí, senyor. Què tal? Mira, aquí anirà fent... Bueno, ca ja... cara cara no, eh? Ja... Jo i tu ja hem estat ah, cara, sí, cara cara. No. M'has portat algú, ara que hi penso? Eh, no, jo no. Eh, a potser tens un recado eh, quan baixis a baix, ah. passes per allà on saps, vale. i a potser passa alguna cosa. A potser sí, sona. <ríe> sona la campana, no? Sí, a potser sona. Ah, i la flauta era, eh, la flauta. Sí, sí, sí. Bueno, oh, eh, eh. aquí estem una temporada més, no? Sí. Eh, jo sí que és la primera que estic aquí a la ràdio però bé, bueno, eh, com et dir prioritzarem els resultats en directe aquest any avui ja per primer cop eh, ja al segon programa ja tenim una entrevista doncs, important a lo grande, tenim el, el Jordi Riba que ja el tenim aquí d'aquí una estona parlarem amb ell de com, ha estat, com està sent de moment i com ha estat eh, aquesta, aquesta victòria en el campionat del món de marques de l'equip els vagin i evidentment de com està sent, i el que queda però bé, bueno, el que queda per ells ara ja suposo que de cara l'any treballar de cara l'any que ve suposo. eh Jordi, bon dia, eh? Bon dia no se't sent Jordi agafa aquest d'aquí, ens han fet la perla ara, bon dia ara sí, ara. molt bon dia doncs Jordi recent arribat, eh? d'Austràlia bueno, més recent de buscar bolets sí, ara, ara que es va buscar bolets però sí el dimarts des d'Austràlia de, de molt bé, i avui l'acompanya doncs, eh, la seva companya sentimental Eva, bon dia Eva L'Eva, bon dia. Bon dia. Bon dia, Eva. Pots dir el que vulguis, eh? Si alguna cosa ens equivoquem, si saps més que el Jordi, també ho pots dir. No és el cas. Pots dir el que vulguis, eh? Que, si li passes a punts, Pots dir el que, que vulguis. Que el Jordi no arribi allà, fins allà, et... Exacte. Fins al Doncs va, escolta, on doncs no es torna a amb ell. Abans repassarem, eh, parlarem una miqueta de futbol. Com ja sabem, al Basi aquest any el seguirem moltíssim, tots els equips, el Vial, el Berga, el Porreig, el Gironella... I, eh, bueno, de moment el que sí que està és que s'estan fent partits amistosos, no hi ha partits eh, oficials, la lliga començarà el, el 4 d'octubre, però parlarem una miqueta la setmana que ve dels equips que hi haurà que participaran en aquestes lligues, per exemple l'equip de Prebenjamí, eh, que aquest any no jugaran de federats i començarà la lliga el dia 11 d'octubre, acabaran el dia 24 de maig i aquest equip cal dir que com l'any passat participa a la lliga del Consell Esportiu del, del Barguedà i eh, en acabar aquesta lliga es farà un petit grup com l'any passat que es farà Lliga de Berguedà i Bages per tant seran 6 equips amb una miniliga. els equips de Benjamí eh, dos estaran a tercera divisió que aquest any hi ha 3 equips de Benjamí amb eh, molts nens, tres equips de Benjamí en el porreig dos en l'Avià i dos al Berga també, i eh, tres al Gironella eh, un estarà a primera divisió dos d'aquests que del porreig estaran a tercera i un estarà a primera divisió, del grup 6 important aquest, grup, eh, aquest de primera divisió perquè els tocarà voltar, eh? Els tocarà voltar moltíssim aquestes respectives llives començaran el 4 d'octubre i acabaran el, el 31 de maig eh, es farà un total de 30 jornades i com us deia hi ha el Gironell, el Berga, el Begà, l'Avià i eh, me'n deixo algun altre eh, però bueno, entre altres, tots els del Berguedà els direm cada setmana els resultats i els equips de l'Avii són els únics que representem aquesta setmana fins aquí. Militants a segona divisió grup 7 i 8, també seran dos les categories del porreig i també seran 30 jornades i com els anteriors començaran el 4 i finalitzaran el 31 de maig. Per tant, eh, com us dic, avui la setmana que ve partits amistosos i llavors ja, ja comença la temporada. Molt bé, doble feina doncs Albert, doble aquesta feina aquesta temporada. Doble feina. Bueno, l'any passat si t'en recordes ja cap als finals mitjornada. No, no, però prefereixo ja més a àmbit familiar. Eh, eh, sí, bueno, jo triple ja, eh perquè jo... Quidaràs els dos eh, sí, sí, representants sí. ja? Sí? No, no, no, els dos representants encara no Encara no? No, no he de parlar amb Jordi i amb si un el pot ficar allà <ríe> Canviar <ríe> Canviar com neumàtic? Sí, aviat, aviat No, no, de moment eh, hem passat del que és el bàsquet, del futbol al bàsquet per això, per tant, hem d'estar a totes. Eh? Molt bé, Albert. Doncs, doncs, si és època que... de canvis, hem d'estar a totes. Tanquem el futbol? Sí, eh? sí. Tanquem el futbol de... Sí, sí. De moment no hi ha res més. Bé. La setmana que ve repassem la resta d'equips, que seran els, doncs, els juvenils, infantils, cadet i les noies, que hi haurà tres equips. Eh? La setmana que ve abans de començar la Lliga, doncs... I la setmana següent ja tindrem resultats en directe, perquè molts partits d'aquesta temporada es faran molts molts en dissabte, com l'any passat, però els benjamins passaran a diumenge la gran majoria. Dos, el, el, les dos categories de benjamins el Bellalà, uh -huh. a diumenge i el fe jugarà el dissabte. Molt bé, ver, doncs, eh, ens veiem per parlar. Doncs, sentim, no, ens veiem en aquest cas per parlar de futbol base, la setmana que ve, el dissabte que ve, eh? Sí, sí. Fins després. no és pas que haguem incorporat una segona cançoneta al programa, el que passa que sí, que com que amb l'Albert no ens havíem vist massa, havíem de planejar una mica davant del programa per avui, per on havíem de tirar, eh? Realment, nosaltres hem pensat que que ja que hi és, per què no comencem? Tirar pel dret. Tirar pel dret, no? Fem la clau. Sí. Tanquem el cotxe, posem el cinturón i avui va! i ara, sí, ara la gent t'identificarà més amb no? sí. la cançoneta sí. aquesta sí, abans... el futbol ens faltava l'himne eh? s'ha sí, eh, perdut o què ha passat? no, no, és que amb les vacances <ríe> encara em falta algun llibre per acabar he de passar per la eh, per la llibreria comprar el llibre bueno, escolta'm anem a l'Oranda ja i parlem de la Laia Sant eh? Eh, perquè es va ser, recordem la setmana passada però va aconseguir la, el tercer títol mundial d'enduro i d'aquesta manera doncs eh, igual hi hem 16 títols a Toni Bou, o sí sigui que no potser no té tant mèrit però déu ni do <laughs> perquè una cosa és masculina, és femení, però déu-n'hi-do la Laia Sants amb 16 títols, eh, és que no té un límit, no té un límit. Eh, inclús recordo que va acabar eh, la cursa aquesta del Gran Premi de França i se'n va anar, a no sé com, perquè ja es havia de córrer o havia de fer alguna per un acte publicitari. Bueno, en fi, és que no... Ni, sempre. Ni, ni tens de celebrar-ho. Per això és tan bona, eh, perquè està acostumada de a cobrar. A cobrar. Eh, mm. i hi ha més noies, la gent que ho sàpiga, eh? Vull dir, que hi ha més noies, no només és ella sola, hi ha més noies, però és que el que té la Laia Sants té una... És molt dura de mentalitat, diria jo, no? Té una mentalitat molt molt, molt dura, és, eh, físicament. és molt, molt constant, físicament es prepara molt bé i, i sembla mentida, però eh, el que està aconseguint té molt mèrit del, del nivell del Toni Bou. El Toni Bou, eh, dèiem aquí que ho tenia difícil, doncs com eh, aquests grans pilots, com més difícil ho tenen, més es també parlo pels pel, pel ratllis, com més difícil ho tenen, doncs eh, potser més fàcil és que no facin un error. Fixeu-vos si no, en eh, MotoGP, eh, com van enganxats, que dius, ai, cauran, cauran, no cauen. No aquí cauen. és quan surten els vorns. Sí, aquí és quan realment sembla que hi hagi un, un més, sí. un tope, que no, que no acabin d'arribar-hi, i que dius, eh, tu veus la caiguda, perquè l'estàs veient, i si fos en condicions normals, en canvi, potser és el tema dels ratlles mateix, en parlàvem amb el Jordi, el ratlli d'Alemanya, quan Gerimati Labbal anava líder, Eh, amb molta diferència l'últim dia es va sortir de la carretera eh, segurament si hagués anat un segon, dos, no hagués passat segurament, perquè una altra concentració hagués... ha de ser molt difícil, crec jo corre... també ha de ser molt difícil que tu estiguis corrent molt i que vegis que el de davant teu encara corre una mica més Eh, I si tens a l'abast un campionat de món, quasi, sí, quasi res. Exacte, però eh, en triar mateix, l'Adam Raga, pues, o l'Aberga Bastany, que sempre estan allà, que són campions del món, si no el Toni Bou, eh? uh -huh. estan allà, vinga, vinga, vinga, vinga i veuen que no poden, que, que, que, eh, que l'estan vigilant, estan buscant les zones, i sempre li estan buscant el punt feble i no li troben, perquè la zona on ningú on tothom posa I un peu, peu, ell no posa un peu. Ell es Realment dius, aquesta zona la zona amb més dificultat, pues, ell no posa un peu, o posa un peu, i els altres en posen tres, i aquí hi ha la diferència, eh, la mentalitat, diria jo. Però bé, bueno, doncs, la Laia Sants és, és el que té, i, i com us dic, és la, la pilota amb més història, amb més mundials a la història del motociclisme i la cosa va anar doncs, que tal com va passar el dissabte no, no necessitava guanyar, amb un 11 allò que en tenia prou, però eh, va guanyar la cursa, va guanyar la cursa per davant de la britànica Jane Daniels, que és la seva màxim rival, acabà amb un Usbarna, i va quedar doncs, en aquest cas la britànica segona un minut. En tenia prou, però va volgué guanyar, per doncs perquè és un guanyador, i suposo que és d'aquella gent que si no guanya s'enfada, i moltíssim, <ríe> i moltíssim. El pòdio va completar més d'un minut i 11 segons l'australiana Jessica Garnier, i amb això, com us dic, la Laia se'n va anar cap a fer un acte publicitari, ni temps de celebrar-ho, o sigui, allò, pam, pam, quatre d'això i, i adeu-siau, ni temps de celebrar-ho. En fi, eh, que tornar a lluitar pel Descartes segurament que estarà allà, i molt meritòries les posicions que aconsegueix el Descartes també cada any, eh, perquè eh, davant de molts nois queden, davant de molts nois sí que porta una bona moto, però és una aventura allò, eh, és una aventura. I tal com va fer la, la Laia, doncs no deixem estar la, el trial perquè Espanya, en aquest cas eh, format per grans, per, pels, pels grans catalans, pels, quatre, pels, quatre, pels tres bàsics més el Jeróni Fajardo, va aconseguir el 21è títol del trial de les nacions. Els 11 últims han estat consecutius, eh? per tant, en domini total com diem el trial eh, espanyol, però si no hi haguessin els catalans, eh, la cosa canviaria una miqueta. Eh? L'equip va ser format pel Toni Bou, imagineu-se, l'Adam Raga, l'Alberca Bastany i el Joni Fajardo. El, el Toni amb una Repsolonda, l'equip Repsolonda, l'Adam Raga amb la Gas Gas, l'Alberca Bastany amb la Xerco i el Joni Fajardo amb la Beta. Eh, aquest títol va estar aconseguit a Andorra, eh, a la ciutat de Sant Julià del Loire. Això va ser la setmana passada. Uh, van aconseguir la victòria amb gran autoritat amb 11 punts per penalització només mm, davant dels 93 del som classificat que va ser la Gran Bretanya per tant, una diferència de 80 i escaig o punts més, és, que és, és, és molt, eh? és, és moltíssim i els tercers van ser doncs, els de França amb 104, és moltíssim i el que hem de repassar uh, si el Jordi també em vol ajudar és el, és el Rally Open d'Avià que el vam tenir la setmana passada aquí, no vam poder seguir els temps doncs, perquè no hi va haver programa, uh -huh. eh, vam fer campana, ens va fer massa mà l'11 de setembre <laughs> i vam, no vam poder. Eh? <laughs> pues hem de repassar aquest ratlló pendavià, un ratlló doncs, que pues, potser gràcies a l'absència del Josep Maria Membrador o l'Oberto Riols ho va tenir una mica més fàcil, eh, Jordi? Una mica, una mica més obert, suposo, sí. Sí, un, va aconseguir un avantatge força còmode eh, davant el seu classificat, que va ser el, el Josep Maria Martinet del Motoclub Sabadell. I un pilot de l'escudiri el Jesús Borrelles, que tu coneixes bé, i el, el Gerard Sunyer doncs van ocupar la tercera posició, mm -hmm. entre d'altres pilots de l'escudiri Junella. Un rally doncs, eh, una mica diferent l'any passat, no, no es passava pels trams de porreig, sí que es feia la mina, eh, greugers, eh, trams típics del, del rally Pindavià, un, un, un rally que, amb l'absència del 2.000 viratges, eh, any a any està pujant, eh? Sí. Home, també jo crec que el, els... El organitzadors d'aviar cada any es van una mica més forts i intenten doncs, anar millorant a poc a poc Vull dir, eren, van començar fa molts anys fent coses allà al circuit del Tabres Blanc, Blancs i cada cop es veuen més més valents no? crec que el rally va pujant a poc a poc. No sé si evidentment sota la, m'imagino, alguna mena d'ajuda del Marc Home però és interessant perquè eh, si és una escuderia que l'hem de tenir compte més aviat ja que l'escuderia Gironella. L'escuderia Gironella eh, estan mica més estancats, eh? Sí, bueno, home, de cara a organitzar events de campionat jo crec que ara sí que estan més forts aviat que no pas aquí a, a, a Gironella, però bueno, mentre algú fa alguna cosa... Sí. És, sí, important és això, eh? Serà bo. Important és. Doncs, ja eh, us dic, un ratll, doncs, eh, on l'Oberto Riols de l'escuderia Gironella, això volant un Porsche, però això us que si hagués hagut el Josep Marien Brau també hagués portat el seu Porsche que hagués estat més equilibrat, va ser doncs una mica més descafeinat eh, però bueno, en general eh, que, un ja... bon ratlli pels aficionats, molta gent i molta calor, eh? uh -huh. moltíssima que, calor que Jean-Marie Membrado avui està a Vidreres eh? sí senyor <ríe> sí, sí. ha portat a passejar al el... eh? <ríe> sí, sí per això m'imagino que l'absència de ser per anar a Vidreres, un terreny després en parlem una miqueta, uh -huh. un terreny on, clar, no li és tan favorable com l'asfalt, però que a mica en mica es va, va intentar adoptar-se Albert, va, va, vinga. Sí, deixem la primera secció. Deixem, deixem la... i després ja parlem amb el Jordi. Primera mini-secció, eh? eh? Jo que he de dir és que el Xavi Rius ens ha penjat en el, en el, en el, nostre, en el, en el nostre Facebook eh, del Tapa Esports. Diu, aquesta pels nois del Tapa Esports, els esports, a Ràdio Porreig, dissabte segur que al peu del canó, es refereix avui, eh? Sí, sí. Um, segur que no us negaríeu a jugar un partit amb un equip contrari com aquest l'has vist, l'equip contrari com aquest? No. No? Uh, podeu veure'l eh? és, és un, un cantant René Rodríguez en Mac Yankou eh? la cançó es titula Around the World si voleu la podeu uh -huh. mirar i, un partit amb aquest? Amb, no, amb, aquest no, el, ah, amb, amb qui surt jo ah, vale. no crec que no, que no ens en podríem estar eh? hauríem de, de, de jugar-hi Bé, doncs, deixem la publicitat segona part de la publicitat i arrenquem una togada amb el motor, eh? Fins ara mateix. Residència Sard Montmartre de Porreig. Persones grans, persones amb discapacitat, ens agraden les persones.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 Servisó. Il·luminació espectacular. Servisó. Sonorització. Servisó. Discoteca mòbil. Servisó. Ioguetes equips de soc. Junts festes majors, fires concerts. Organitzem casaments, festes escolars, banys escuma. Organitzem la pista a mida de les seves necessitats. Presupostos sense compromís. Servisó. 93 Colònia Pons, Porreig. Vite marcar a Porreig.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 vinga Albert eh, vam dir el primer programa Empolvem, eh? que faria sí. menys motor menys motor una secció i comencem no, ja per Gens la segona ID, eh? que diria molt motor també eh? sí, sí, no, clar aviam, estem amb l'essència del futbol és evident sí. i no, el eh, tenim avui acaba... una entrevista important doncs, eh, i acaba aviam... de començar no, ja? sí, nosaltres Atlàcticament... quan tenim pilots eh, eh, mecànics enginyers o el que sigui primem una mica més bueno. i deixem estar la... lògicament sí senyor eh? Albert doncs, doncs eh, escolta'm va anem a parlar amb Jordi ara sí eh, primer de tot Jordi moltes gràcies per haver vingut eh, una vegada més no, no t'has eh, no no escaquejat mai de la nostra trucada i sempre has estat al peu que no moltes gràcies i també moltes felicitats mm, de, per la part que et toca que ja cada cop és més i és important eh, perquè et veiem a la taula amb els jefes, eh, molts jefes no no, sí, no. per tant molt important i, i enhorabona a tot l'equip per, per aquest segon títol de, de marques de, de Volkswagen en el, en el campionat del món mm, eh, Jordi Uh, Aviam, ja, nosaltres des d'aquí eh, sembla que és molt fàcil, però m'imagino que des de ha de ser molt difícil, perquè el d'aquest any també potser ha sigut inclús millor que l'any passat. Home, mm, doncs ja a Alemanya una altra vegada, doncs sí, ha sigut... Eh, L'objectiu que ens havíem posat era intentar-ho guanyar tot. Sabíem que era difícil que podia sortir alguna cosa malament, però però a part del repte i potser el que feia difícil era que diguem l'any que ve comença una, una nova etapa on s'humulava un nou cotxe el gener de l'any que ve, per tant tot aquest any els testos eren ja no, no només pel, pel, pels ralis d'aquest any sinó pel de l'any que ve. Llavors havíem d'anar jugant a veure què, què ho fèiem per preparar el ral·li següent i què fèiem per preparar el cotxe de l'any que ve. No? I per tant bueno, sabíem que podia passar que hi havia algun ral·li que no sortís bé, però bueno... No, no va ser per això que no va sortir eh, això, així, vale, això et volia parlar precisament mm. eh, immaculat fins ara, llàstima d'Alemanya on vam veure mm. ens, ens alegrem eh, també perquè eh, també volem que guanyi altres equips al, al, a algun rally, no gaire algun, mm -hmm. però i més més doblet de Hyundai però um, curiosament a Alemanya, eh, mm -hmm. a casa perquè vols sí. baixen eh, recordem de la seu Alemanya curiosament a Alemanya sí. és, eh, què passa a Jordi? és un relè difícil és realment difícil perquè bueno, la superfície és molt canviant, el clima és molt canviant i bueno, potser jo crec que de cara al futur hauríem d'agafar més en plan de resistència i no en pla d'esprint, per dir-ho manera, sí, perquè sí, de... mentre esprintem va tot molt bé, però no, no pots estar tres dies a l'esprint. Exacte, recordem que el ratllet va començar, eh, va ser l'anterior a l'Austràlia, recordem la setmana passada aquest títol de, de marques, d'equip els vagin, va ser, doncs... Eh... Bueno, escolta'm, eh, Hyundai va fer un doblet a Alemanya, doncs els eh, va fer un triplet a Alemanya, per tant, ah, perdoneu, a Austràlia. Austràlia. Per tant, eh, si tu fas dos galetes, i jo tres... Eh? Eh, el Hyundai va aconseguir la victòria amb el, amb, el, amb el Terri Nubil i el Dani Sordo en les dues primeres posicions i a Austràlia, Sebastià Nogé va guanyar amb una lluita molt interessant eh? amb el no la no l'atbala no l'últim no, dia no bares, una sí, lluita sí. molt interessant, l'atbala cada dia cada dia una mica més a prop de Sebastià Nogé uh -huh. i l'Andreas Mikkelsen que també cada dia està més a prop d'aquests dos eh, doncs un triplet, títol de marques eh, doncs això que et deia eh, gràcies a aquesta victòria i el títol de marques, el que dèiem d'Alemanya el Sebastià Nogé ja l'any passat també li va costar agafar el ritme a la mm. i se'l veia nerviós i aquest any sobretot des del que hem pogut veure eh, tu més suposo que deus sí. tenia les seves impressions eh, des dels primers trams no estava còmode mm. se'l veia ja alguna curva a punt de sortir-se i com, com que si tinguis molta responsabilitat eh, de guanyar sí, el ral·li no, de casa. Tothom sap que és el, el ral·li de casa d'alguna manera, que sempre pot ser que algun jefe de, de Volkswagen, Volkswagen es deixi caure per allà i, i, i, i havia la, la idea era intentar guanyar les marques allà i, i a part ells cada un vol vol sumar punts pel, pel, seu, pel seu compte particular, diguem. I, bueno, la, la pressió sí que n'hi havia una mica més i, a part, és la que es posa en ells. I, al final, doncs, entre una pressió i l'altra, doncs, malament. El que ens costa molt d'entendre, Jordi, és, a eh, l'últim dia, el Jari Mati l'atbala. Mm. Eh, jo segueixo sempre els trams, saps? però l'últim dia no els seguia, perquè va tan fàcil. Eh, com pot ser que un pilot, tenint un minut d'avantatge, eh, pugui sortir de la carretera de la manera que va sortir el, el i Mati l'atbala? I crec que també va sortir el Miquel Sen a la mateixa curva que el recordo no es va quedar allà però sí que es va sortir um, amb un minut d'avantatge què, què us va explicar el, el Jari Mati? No, bueno, el, ell sempre diu que mentre l'OG potser sap gestionar més el ral·li un cop ha tret l'avantatge a ell li costa molt no córrer córrer li resulta fàcil per tant el que dèiem abans però sí, eh, el lo de no córrer no li va bé i, i, i, a, i a part abans del rally, anar a la curva aquesta, ell li va semblar que amb aquest cotxe la podia fer una mica més ràpid de la normal i del que havia fet abans, i va canviar la, la nota, a les notes del, del, del copilot per la curva aquesta. Suposem que la frustració devia ser important. I... Eh? Sí, sí, sí. Perquè sí, a més sí. a més es jugava la primera victòria en un ratll d'esfau un o... per un pilot. la pola no guanyant mai un ratll, ratll d'asfalt. Sí. I... Estava allò al caure i m'hagués alegrat Sí, és I, i la frustració devia ser important sí, sí, i a part si ell hagués guanyat doncs hagués donat doncs, una mica d'efecte de en el mundial de pilots s'hagués posat molt a prop de l'ogia que ja estava a ja l'hospital pràcticament. exacte, Aquella... vam veure que va, la, la segona sortida va ser molt, molt forta sí. eh, es va fer mal ell, bueno, va quedar una mica grogui, diguem, però físicament, a part d'això res més, però el copilat sí que va estar uns quants dies masagat no en a l'hospital poques hores però bastant masagat i mal de cap sí que va És que l'impacte va ser brutal o sigui, és com pujar, per exemple, al Shambhala Uh -huh. eh, i que pari de cop però a més a més trobis un tronc de cara Déu-n'hi-do sí, sí, l'impacte recordem va ser brutal a més a més era amb pluja amb sí, sí, pluja, amb sisena no afondo però amb sisena i per tant, una carretera no, no, de no 3 metres eh, i escaig sí, eh, 210-220 no, mica menys, deu ser 100, bueno, 180 molt bé d'aquí sí, I... a l'acaba de veure que perdia el cotxe va intentar frenar però no, sí, ja no va ni frenar eh, i vam tenir la sensació doncs, que, que, que, que és com si haguessin pogut fer mal sempre rep uh -huh. més el copilot que no el copilot en aquestes ocasions sí, perquè el, el, el pilot primer que la veu a venir perquè quan la caga ja ho, ja ho sap que ha fet alguna cosa que no va bé i llavors sempre té el, el volant i una mica els parals per, per absorbir el cop no? llavors el, el copilot d'entrada ja no ho ja no veu ha d'estar molt més pendent de les notes i va, diguem, amb el cos va sentint les curves, però hi molts cops que no tenen ni temps de mirar per on passen no? i clar, en, en un accident que va anar tot tan ràpid, vull dir, quan es va donar compte que algú anava malament i ja va sentir l'impacte i no va tenir de fer força amb els peus i és i... que el copiot se la va trobar sí. Sí, sí. Eh, Jordi, parlam de, de cara l'any que ve, eh, què és el que canvia? El, el, el, el reglament, el, el, el cotxe en sí si continua molt, molt igual l'únic que deixen és posar un petit mòdul hidràulic per tenir un, un canvi amb una lleva en el, en el volant que és, és el que porta el, el cúbica pel fet de que té la, la mà una mica problemàtica i hi ha canvis que això es pot fer sense incrementar molt el cost d'un doncs ho, ho han obert per, per tothom No parlarem no del, del cúbica eh, perquè no, no parlarem del cúbica perquè també és molt fort que cada ratll també s'ha sortit una o dues vegades, de, sí. potser hauria d'anar una mica a poc a poc eh, no sé sí. què li diuen els jefes de fort però no parlarem del Cúbica eh, d'ara fins a final de temporada eh, què fareu? preparar ja el cotxe de l'any que ve? preparar els rallis. us heu marcat com objectiu guanyar els ratllis? sí, bueno, la, la idea en si no ha, no, no ha canviat pel fet que haguem guanyat les no, ja recordem que encara no s'ha acabat eh, Sebastián Ogier és el líder amb 214 punts i el Jari Matilapal Mat és segon amb 164, per tant encara Sebastià Nogé podia aconseguir el títol mundial a casa, com feia el Sebastià Nogé, d'altra banda, que mm, s'han sí, sí, sí. acostumat a guanyar a casa, I, i si no serà aquí el ratll Catalunya, vull dir que tampoc no, no hi ha massa problema, mm, però potser el, el que dèiem, potser va més tranquil a França que a Alemanya el, el, el G, eh? Sí, home, el, el, el fet de que hagi tornat a guanyar després de dos ral·lis de no fer-ho jo crec que ara anirà més tranquil també veu que li falten menys ral·lis i diria que també el que l'ha afectat era veure doncs, la, que la normativa esportiva de l'any que ve també està una mica més bé bueno, uh, no sé si a la, a la premsa tampoc se'n parla però no, no se'n parla massa no? No, volen, no parla massa. volen posar de que l'ordre de sortida sigui més d'un dia per ordre de campionat Llavors, ah, en els ral·lis de terra si has d'obrir pista com va passar aquí a Austràlia el primer dia no, no, no estàs massa davant. això sí. està pensat Jordi perquè els que sempre surten a dominar no dominin en cas de la Supo terra suposo que sí, que és una mica en però, aquest sentit no? però recordem que l'ordre canvia si en el terreny on es disputa el ral·li ha plogut Sí, sí, sí. Eh? el que us dic aquí mil vegades recordeu, el primer que passa perd temps, però si en cas contrari plou, la cosa es queda i el pitjor és el de darrere sí. en aquest cas, llavors, la, la cosa s'equilibra Uh -huh. però bueno, potser està pensat una mica així o sigui, la federació inventant coses perquè no sempre guanya el mateix sí, com potser passa en la ja, Fórmula 1 el sí, sí, sí, sí. que ja, ja van treure de cara aquest any era lo del qualifying de l'any passat on hi, hi, hi un, una mica d'entrenament lliure i un entrenament qualificatiu i el que el, el que marcava millor temps uh -huh. triava l'ordre de sortida P sí, podia triar. i això ja van treure d'aquest any i ja de l'any que ve se'm volen posar dos o potser fins i tot tres dies per a l'ordre de, de campionat llavors el que vagi a davant doncs, li tocarà el rebre tot això segurament ho sabrem a finals d'any, no? que és quan Suposo la ho sí. provarà el, el, el reglament. Doncs, eh, bueno, deixem una estoneta, una miqueta, bevem aigua eh? va, i, una miqueta i, i, i tornem. I, i parlem, doncs, mentrestant, doncs, de futbol, perquè també hi ha futbol aquí a la comarca. I començarem amb un partit que es va jugar dimecres al Municipal de Porreig tanco això perquè podeu parlar lliurement eh, que... doncs això Porreig que va superar el Cardona en un partit ajornat eh? Porreig i Cardona van disputar dimecres un partit corresponent a la segona jornada del grup 7 de tercera catalana que havia estat ajornat, la confrontació va acabar 3 a 2 i no es va decidir fins a la darrera hora quan Soto va desfer l'empat a dos gols al minut 84 els altres dos gols bergadans van ser notats per Escaler a minut 13 i Noguera a minut 33 i cardonins per Indalécio i Urruti al minut 52. Doncs sense Jaume vaig que disposar-me a parlar del futbol. Eh? I començarem per la quarta de l'agenda. Eh? Uh, començarem per la quarta catalana. Grup 1, primera jornada al partit. Sallent Club Esportiu B, Cacerres Club de Futbol, el camp que jugarà aquest partit és al Municipal de Sallent. I l'àrbitre David Rosa Solsona, aquest partit es jugarà demà a partir de 3 quarts de 5. L'Avià Unió Esportiva B, que descansa. El Navarcles Club de Futbol, que jugarà contra el Vilar de Club Esportiu, el camp Municipal de Navarcles. a L'àrbitre Lluís Ballonga Xaver, aquest partit es jugarà avui a Navarcles a partir de les 6. Un altre Súria Club Esportiu B, Sant Salvador de Cs Clubs de futboltbol. A Camonjo, aquest partit és a municipal d'esports de Súria i l'àrbitre Edgar Cardoso Villana. El partit aquest jugarà a Súria demà a partir de les 4 de la tarda. Perquè fa amb un major futbol club, Valls de Torroella Club de Futbol, a Camonjo, aquest partit està pendent de signar. i l'àrbitre, Arnau González, perdó, Joan Arnau González Fernández. Aquest partit és per avui a partir de les 4 de la tarda amb un major i un altre al Porreig Club Esportiu B i el Berger Club Esportiu eh? el primer derbi, eh? un gran derbi aquí a Porreig al Municipal de Porreig serà pitat per l'àrbitre Víctor Orgaz Serran serà demà aquí al Municipal a dos quarts de cinc. Tercera catalana, grup 7, tercera jornada. Gironella, club, Esport... club futbol atlètic B, gimnàstic de Manresa Club. El camp a jugar d'aquest partit serà municipal de Gironella. L'àrbitre, Arnau Martí Rovira. Aquest partit és per avui, a partir de dos quarts de cinc a Gironella. El camp municipal d'Ulbana jugarà a Ulvan Club Esportiu, Marganell Club Esportiu. a L'àrbitre, Víctor Bafallull Fijo, serà demà a Ulvan a partir de tres quarts de cinc i al camp de Montferrer jugaran el Llorençà Futbol Club, Club Esportiu i el Politz Club Esportiu a l'àrbitre Marcel Campos Román i serà demà a partir de les 12 del migdia oh, oh, oh. Segona Catalana grup 4, tercera jornada al camp municipal de Gironella jugaran Gironella Club de Futbol Atlètic i Sabadellenca Unió Esportiva. L'àrbitre serà Raúl Aldana Llorenç. Doncs el Gironella té demà a partir de dos quarts de cinc el seu segon compromís com a local davant una Sabadellenca que encara no ha sumat cap punt. Per quatre que té el Gironallens. I per acabar el primer a Catalunya, grup 1, tercera jornada, el camp municipal Germans Gozalvo, camp número 1, de gest artificial, l'àrbitre Nicolás Ornadíez, Mollet, club, Unió Esportiva, club de futbol, avià, Unió Esportiva. L'Avià no té a punt el seu camp i haurà de jugar fins a cinc partits seguits a fora. Els bargavans tenen un tercer desplaçament a Mollet. L'Avià ha de fer front demà a Mollet a partir de les 6, el tercer, el tercer dels cinc partits seguits que té com a visitant en aquest inici de Lliga. I és que dissabte que ve, quan havia de rebre el Júpiter al camp de l'Avià, el qual de la gespa híbrida, barreix d'artificial natural, encara no estarà a punt. De moment, el balanç dels bergadans és prou bo, amb un empat al camp del Girona B i un destacat triomf a Banyoles. A mullet, però, ens trobarem un altre tipus de rival. Ens volen la pilota, ells volen la pilota, són ràpids i haurem de trobar la fórmula per contrarrestar-ho. Ha comentat el tècnic de l'Avià Albert Garcia, ex-tècnic precisament d'un Mollet, que no tenia res a veure amb l'actual. L'Avià té les baixes per les llocs d'Uri, Martínez i Rafa, i també de Diego. Aquesta és l'agenda del cap de setmana de futbol, i anem a repassar doncs una altra vegada, anem a seguir amb els companys parlant. De... del... del... del motor, eh? Albert... Josep, aquell, ah, aquell, aquell rellotge, coll, aquell, aquí aquell aquí rellotge el... que teníem ah, allà darrere fort, eh? on està? Ui, <ríe> ja que anaves mirant aquí, dic, jo el... que encara hi era i no hi és <ríe> I, sí, la de veure bueno, que sàpigues, Albert, que per, per, per l'ordinador ens posa que són falten 10 minuts per les dues gràcies, la bomba, no és doncs que... la, la bomba aquí en l'estudi ens patarà a partir de les dues i cinc sí, no, abans haurem de mirar, de haver-ho deixat enllestit sí, doncs Tenim... 15 minuts, com qui diu per sí, bueno, parlar suficients, suficients, de motor, sí. de pneumàtics de patacades, de sí. tot això que comporta doncs, ara que ningú marxi, eh, perquè fins ara hem conegut com, pues, com ha estat aquest Mundial, que no ha tan fàcil com semblava eh, segons ha dit el Jordi, és, és evident que s'han posat com a objectiu guanyar-ho tot ens ha explicat pues, algun petit dubte que teníem sobre el ratll d'Alemanya eh? per què sí, sí. això, com l'estat d'UG, ens ha passat algunes de les coses que han passat, i ara parlarem eh, doncs, del que ve ara, del ratll de Catalunya, i eh, hi ha alguna anècdota altra que hi, ha, que hi ha hagut també, que sempre passen aquests equips, sempre hi ha anècdotes, a totes reuníem doncs, aquí també. Però abans repassem coses que també hi a casa nostra, perquè demà demà eh, a, Cal, eh, a Cal Rosal eh, tenim el, el trial open, Uh, campionat de Catalunya, és UBAN perdoneu, eh? -Ban, serà UBAN Carrosal la zona central de la zona comercial uh, evidentment sota l'organització del motoclub Baix Berguedà un cop més, uh, ens portaran també d'aquí un mes i escaig al campionat d'Espanya de trial, que recordeu, campionat d'Espanya però hi haurà els millors pilots del món, eh? hi haurà el Toni Bou el Cabastany, el Raga Fajardo per anar-lo veure, també, eh? I aquí mateix. Aquí I mateix. Bé, anar a buscar ha... bolets, doncs aquí mateix. Exacte, ben que també hi haurà bolets, eh? eh? Probablement. Si continua plovent, probablement. Eh, mare de Déu, Josep, m'has portat el lliç... El, el, la bíblia... Ja està bé. És la quarta prova del Campionat de, de Catalunya, la de demà a Cal Rosau. Fins ara s'han disputat les proves de la cua Ripoll i la de Gironella, l'antiga, la, la del mes de juny va ser Gironella, ara després d'uns mesos de descans, aquests sí que fan descans, els del trial, uh -huh. sobretot els de Catalunya, i tornen. El campionat doncs, arriba aquí a Cal Rosal, amb el pilot de Gas Gas School, Arnau Ferrer al capdavant de la categoria màster, per davant de Miquel Gelabert, amb un eixerco. Eh, aquest segon Gelabert va estar absent a Gironella, eh, per participar en una prova internacional, i per tant, probablement per això no lidera aquesta categoria, perquè fins ara les havia guanyat totes. Uh, sí que estaran presents totes les categories del campionat, uh, pels nivells uh, dels colors que són el groc, el vermell, el blau i el verd, que marcaran les diferents zones. Uh, la llista d'inscrits serà a les 8 del matí, la sortida del primer participant a les 9, i aproximadament allà a les 3 de la tarda, uh, doncs l'entrega de premis, Dic, aproximadament perquè el trial sempre, uh, com que el de matí ha votifarrada, que és ja. el, el típic d'això, uh -huh. A veure una butifarra del matí, pues eh passada cremà, sí, no? Sals cremà. Eh, no, ja marge, el que passa és que sempre eh els trialls no no ha set mai exactament puntual. Perdó, puntual. Eh, dues, dues, eh, dues voltes s'ha donat eh, a deu zones diferents, semblants a que serà el trial de, del Campionat d'Espanya, l'única serà un miqueta retallat i també hi ha una, una prova aquí al, al circuit d'urban, eh? Doncs això serà demà de matí a partir de les 9, les inscripcions a les 8, podeu anar. Eh, bueno, és un trial del campionat de Catalunya, eh si clau si estem molt acostumats al campionat d'Espanya, al campionat del món i, i no és tant, però bueno, està bé, està bé. Jo, per exemple, ni a buscar bolets i m'hi arribaré. Eh, però, esclar, eh, acabaré una mica tard. Acabaré poder fer allà les 11, una cosa així, però ja m'hi arribaré, sí, m'hi arribaré. Molt bé. I ja li dèiem al Jordi, vull dir, jo aniré a buscar bolets, eh? Si em trobes, exacte. jo ja tinc ganes d'anar. Ara que anem parlant de bolets, i hem parlat de bolets eh, del Jarimati, l'Atbala, del... <laughs> també, també eh, parlant de bolets, doncs, escolta, Jordi, què tal? Com has vist, el... hi ha bolets aquí al Bergadà. Aquí sí, hi han bolets ja però, per persona, no són d'aquests de que la gran gala i tot la valla són una premena, per sort. Però n'hi han, eh? N'hi han. Vabé, ja, ja sabeu, eh, Bergadans i que no sou de Bergadans, eh? és que esteu passant amb el cotxe per aquí, perquè que els vostes esteu sentint la sintonia de ràdio Bolets al 7.3, doncs ja sabeu, i ja es fan bolets aquí al Bergadà i per internet, eh? I per internet molta també, gent eh? sí, eh, també recordem eh, abans de, de tornar amb el Jordi eh, Josep Maria Membrado està avui a Vidreres com deies tant lluitant doncs, per una victòria eh, difícil és, perquè esclar eh, és un campionat de, de Catalunya de terra i el de terra ell, eh, no, no li va tan bé com es fa però bé, bueno, eh, en aquest cas seran 6 trams, eh, els que tindrà aquest ralli amb un total de eh, 136 quilòmetres, dels quals 73 en 50 seran cronometrats. La sortida ha estat aquest de dematí doncs, aproximadament a les 12 i acabarà avui la tarda el, el Poi de Vidreres a les 8 de la tarda. Molta sort, eh, pel... Molta sort pel Josep Maria Membrado Maria i també per l'altre representant dels Codis Junellos, Josep Anton Domènec. El, sí, sí. En aquest cas, Josep Maria Membrado, un mitjanç de vici si podeu i el Josep Anton Domènec amb un Renault Twingo R2. No podem parlar gaire, tampoc, però, bueno, eh, se'ns tira el temps a sobre. I per acabar amb la Fórmula 1, ja, i deixar la... Per, per deixar el Jordi fins al final recordem 14 a prova del, del campionat el gran premi a Singapur un gran premi que la veritat a mi m'agrada molt és molt maco aquest gran premi no. ser de nit. sí que hi ha un gasto pel medi ambient és molt, molt costós però, bueno, no s'entén eh? perquè d'una per banda busquem retallades per una cosa i després gastem il·luminació sí, sí. però és bueno, la manera de fer de, de la FIA i com dèiem ahir primers entrenaments lliures domini de Fernando Alonso en els primers de Luis Hamilton en els segons i avui eh, fa poca estona perquè a les 12 s'han fet els últims Domini altre cop de Fernando Alonso, per davant de Daniel, Ricciardo i de eh, Dony AC des de Nico Rosberg. En aquest cas eh, molt igualat, eh? Eh, Ricciardo a mig eh, dècima, 50 mil·lèsimes, i eh, Rosberg a 189 mil·lèsimes. Per tant, una dècima hi ha més igualat. La qualificació serà les 3 d'aquesta tarda, eh, una hora més del normal, recordem que no és horari europeu, Singapur és una cursa de nit eh? començarà el Gran Premi de Dia i acabarà de nit la cursa de demà a les dues això sí, en, en horari normal i, eh, bueno, doncs la longitud Josep, tu mateix, si ens vols dir la longitud d'aquest circuit el, el, del Marina Bay què passa? ah, no et va el micro Mira <risa> que el Jordi te'l te deixa aquest micro, aquest micro sí que té problemes Ah, merci. Recordem, eh, un campionat que de moment lidera, no tant en mà de ferro, Nico Rosberg, però pel que va passar al Gran Premi d'Itàlia molts parlen que va ser una miqueta d'especulació, molts parlen que va ser una miqueta bueno, no ho sé. Jo m'ho dic que les llums d'allà tampoc no gasten tant, eh? Van amb una pila. Sí, van amb una pila, no? Una pila de burros pelant sota el circuit. Sí, ja I bona aquesta. Digue'm, Josep, quina longitud té el circuit de Marina Bay? 5,03 quilòmetres consta 23 corbes on es disputaran 61 voltes i fins ara s'hi han disputat sis grans premis i va ser fundat el 2008 Correcte, doncs uns 140 minuts de, de cursa aproximadament Bé eh? doncs eh, dit això dit això de la, la fórmula A ah, recordem eh, ahir Fernando Alonso va explotar eh, potser en aquest cas té raó perquè és que des que va començar l'estiu l'han vinculat amb molts equips l'han vinculat amb Mercedes, amb McLaren, amb Honda ara amb Red Bull eh, potser clar al final també és normal que tingui raó i al final petis però clar eh, sembla ser jo no ho crec, que ja pot haver un canvi de cartes d'una Red Bull i Betel uh, Ferrari i és clar aquests rumors entre campionats sort que no et juga res, perquè els de davant en aquest cas si diguessin que Hamilton estés aquí o estés allà ha, ha de pesar això, o ara el G se'n va aquí o ara el se'n va sí, allà, això ha de pesar, perquè clar, tant rumors, al final bé, bé, bé. també és normal però bueno, potser per això sé que ha acabat de treure la ràbia i potser sí que Eh, evidentment el Ferrari sempre va bé el divendres i el dissabte a la qualificació sí. veurem on està però bé, bueno, el tercer sessió d'entrems lliures tampoc és molt normal trobar el Ferrari allà davant sí que és normal trobar el Raikkonen amb setè o vuitè lloc això sí, però l'altre també és normal trobar-lo entre els tercers, qua tres, tercers quarts Jordi, aquest any es va fer ai, aquesta setmana es va fer la presentació del, del Rally Catalunya, a la cinquantena edició uh -huh. amb una gran novetat el bueno, sortida a, a la catedral com sempre, i un tram urbà per Barcelona, molt semblant al que es farà a Salou sí, sí, sí. Home, és, uh, pot ser xulo jo crec que serà una mica curiós veure qui, quina manera públic ja és el, el que parlava ara de, de si hi gent més aviat seguidors de ral·lies o gent de Barcelona que per curiositat anien a, a treure el cap però d'entrada està bé que, que ho facin només que res bé els, els pilots l'any passat per exemple deien que estava ben a Barcelona fer la sortida però clar, llavors havien de tornar i perdien quatre hores i bueno, per res. fer tres trams de nit sí, bueno però clar era tot el desplaçament de Barcelona cerimònia sortida dius, vale, i, i ara què? No? ara com a mínim doncs ja començaran a córrer allà i què en pensen els equips heu tingut opinions d'aquest tram? O? bueno és allò de què diuen de la muntanya dius, quan la muntanya no va cap a mou, mou, mou, mou a la muntanya doncs sí, no? ja, està bé portar-ho cap a una ciutat gran això i, i bueno a veure, a veure què passa. No? Jo quan van dir Montjuïc ja els vaig dir, ostres, ara el circuit de Fórmula 1. Però llavors vam veure al mapa i, eh? sí, i llavors vam dir, no és el circuit de Fórmula 1, sinó al que és de la a, la, sí, a, la, a la zona baixa. Però bé, bueno, sí, bueno, potser sí que el que dèiem, com, com per exemple la, la Mercè, doncs, aplegarà molta gent. Sí, sí. És un lloc molt fàcil sí, sí, d'accedir-hi i, i m'imagino que allà sí que el RAC tindrà feina extra, eh? Sí, sí, sí. Feina sí, extra del sí. RAC. Doncs es va fer la presentació d'aquest rally, un rally doncs, que... Entratres sorpreses, segons va dir el RAC, eh, per eh, doncs commemorar aquests 50 anys hi haurà un tram de 50 km el d'Escaladell. Un rally doncs que comença invertit el dels últims anys, que aquest any serà asfalt el primer dia, perdó, terra el primer terra dia que, primeria, que sí, sí, i mixta després. Uh -huh. Uh -huh. Eh, això és molt difícil pels equips fer aquestes, aquestes aquests canvis de, de sètings per un dia per l'altre? No, ara, de la manera com estan els cotxes avui en dia amb, això, amb 40 minuts ho, ho pots canviar tot, tot el que et fa falta Per tant, és una feina molt, molt, molt adicional No, no. home, és la feina normalment un dia normal, doncs sí. tens una mica de revisió diguem, i en canvi, en aquest dia el divendres de la nit s'haurà de canviar tot perquè tot el que suspensió i transmissió s'haurà de canviar tot però I tu, Jordi, al ser el ratlli de casa? que suposo que la, la, la teva companya t'acompanyarà a Port Aventura, mm, suposem sí. el ser no vas massa a, als altres llocs no hi vas, eh, que no hi va no eh, doncs el seu rai a casa eh, a tu et motiva més sí, sí, sí. és un ràli veus amb, els amics vulgués, no? sí, sempre hi ha molta gent coneguda i sempre és el ràli que has viscut des de petit no? I quan guanyar... anàvem als conetes recordes aquells cotxes recordes els temps passats i sí, fa, sí, sí, sí, deu sí. fer gràcies, sí, sí, suposo deu sí, sí, fer i què et diuen els, els responsables de l'equip? Et diuen alguna cosa de cara al ratll de casa? No, bé, bueno, estem treballant fort perquè el tam aquest que comentaves de 50 km serà dur. Serà dur pels pneumàtics i hi ha un tipus de pneumàtic nou que havia de ser, entre cometes, una mica més fiable, però que a la realitat no sembla tant. I, bueno, és, és fiable sempre quan el pilot no, no apreti. Si volen apretar, doncs no i bueno, i en això estem treballant ara no, no, és que és impresionant molts vagin perquè l'any passat el, el Sebastià Nogé va, va, va ser el tram no sé quin va ser de, de, de per allà el periodat crec sí. que va punxar va, punxar. va ser quan mm -hmm. va, el Carlos Sainz va dir ara guanyarà el ratll sí, sí. eh, és, és, és un tipus fal molt abrasiu mm -hmm. i ja està molt bé perquè ja esteu treballant perquè això no pugui passar una altra sí, vegada sí, sí. Jordi, una pregunta, podria, ser, podria arribar a ser que el tram fos massa fàcil? que els pilots puguin córrer tant i puguin desgastar tant el, el, o no és així, sí, desgastar sí, tant no? el, el Novatic. És, bueno, és una mescla de zones ràpidades i zones ràpides, i clar, 50 quilòmetres a la velocitat que ells intenten anar, doncs, segurament serà complicat. No? Uh -huh. uh, Bé, bueno, el problema és el està estarà ubicat eh, doncs on on està bàsicament cada any a la zona també de Salou i el que deiem un tram urbà de Salou que s'està posant molt de moda potser aquests trams urbans, no Jordi? El de Barcelona el primer dia, a Austràlia també n'hi han dos antigament hi havia molts però últimament s'havia perdut i ara es torna a recuperar i es torna a recuperar el que és curiós és que, per exemple, Austràlia mateix ens la jugàvem doncs en mig segon, un segon per trams de 30-40 quilòmetres i els nostres rivals, doncs els superespacials van perdre 3 o 4 segons en un quilòmetre i mig Aquí està, aquí volia arribar Hi han, hi han vegades que, com ell diu 40 quilòmetres, mig segon, amb salts pedres de tot i i en canvi en eh, un tram de dos quilòmetres perquè són ratoners sí, sí. i són complicats. Sí, sí. I tens molt poc a guanyar i molt a perdre, si fas una virolla o alguna cosa ja està. I... Correcte, per exemple el tram de Salou és, és molt tècnic i mm -hmm. és molt difícil, és un tram molt difícil sí, i es perd sí, sí, sí, un segon sí, sí, sí, fàcilment, sí, sí. deixant gas, durant gas, sí, sí. és una zona molt... són trams molt ratoners, eh, com antigament els, el, el ratll d'Anglaterra. Sí, sí, sí. sí, sí eh uh, i bueno ni més per acabar agredir dir, Jordi algun sabem que el Sebastià no hi ja va tenir algun Bé, bueno, alguna anècdota eh, així com mica... Eh, sí, una mica, abans de que ens tallin, que ja ens estan trucant, una anècdota una mica... Doncs, eh, bé, bueno, si més no rara. Sabem que anava per l'autovia i que va passar de velocitat, pot ser? Sí, sí, sí. Bé, bueno, ell, ell viu a Suïssa, però el seu preparador físic viu a Font Romeu i ve tot sovint aquí, no? I li resulta més fàcil, en lloc de volar per França, volar fins a Barcelona, que fa un cotxe de lloguer i passar per aquí, per l'autovia. I a sa li van fer una foto. Sí, i llavors <laughs> no en el segon cop aquests vam veure em va dir ostres passant per allà pel teu poble i eh, anava despistat i vaig veure un flash i ja ja, ja, vale, vale, ja, ja sé per on vols dir ja. i una altra nota curiosa és al eh, passat ratll d'Austràlia hi havia set tius bueno, els sis pilots i el, i el jefe el George Capito a dalt el, el Volkswagen eh? set tius a sobre un sostre d'un cotxe que és el que va sortir per la tele estan preparats i els cotxes per aguantar 7 tios a sobre? Estan preparats per si piquen de sostre no? però clar, per aguantar sí, sí. tot aquest perre repartit del sostre no i bueno, va, va quedar una mica maco però bueno, segurament és el, és el cotxe del, de l'OG pel Catalunya aquest Ja heu sentit, eh? És el cotxe de l'OG pel Catalunya per tant, molt bé. una mica bullat molt bé. ja ha passat per planxa Bueno, ho de deixar a veure, eh? Molt bé! El Jordi ens ha agradat molt tenir-lo com sempre no, eh? Com cada vegada i, i que sap que aquí té les portes obertes sempre que vulgui i bueno ho deixem aquí sí, que tornem. moltes gràcies Jordi un cop més per venir eh, esperem ja a final de temporada parlar de, del nou campionat evidentment un dels dos pilots de vols Volkswagen s'emportarà el títol i bueno si pot ser Catalunya millor així ens hi ha una miqueta més d'emoció em eh? eh? molt bé doncs moltes gràcies a tothom els que han vingut aquí i els que ens estan escoltant des de casa des del cotxe des d'internet des d'on sigui des en ens veiem la setmana que veiem els patronets i adeu Adéu. 5sSP if you keep rubbing on